kör Disputa a cselekvés művészetéről A műsor alatt véleményükkel hívanak bennünket a d 89 es számon a kedves hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. Két beszélgető társammal, Szilágyi Mártával és Bányai Gézával. A mai napon arról fogunk elmérkedni, bölcselkedni és beszélgetni, hogy keresem a lelki utam. Ugye sokszor hagyjuk, hogy minden út Ló Rómába vezet, bármit csinálhatunk, ugyanahoz a célhoz jutunk el, bármilyen lelki, vallási folyamatot, jogát, önmegulósítást végzünk. Amik sokszor teljesen ö, ellentétes tanokat, elméleteket, gyakorlati útmutatókat javasolnak a követők felé, az eredmény ugyanaz lesz. Hogy vajon tényleg minden út vezet? Minden, hogy mit csinálunk? Milyen folyamatokat végezünk, hogyha lelki életet szeretnénk végezni? Mindink, minden esetben ugyanarra fogunk jutni. Tehát a célt, mindegy, hogy milyen módon... Próbáljuk elérni, megkeresni, milyen módon próbáljuk az életünket úgy alakítani, hogy az valóban lelki eszményeknek feleljen meg. Nem tudom nektek erről mi a véleményetek. Hát, minden utrólomában vezet szerinted? Ez nagyon egyszerű, mert hogyha felszállok egy 41-es villamosra, akkor nyilván nem ugyanoda fogok eljutni, mint hogyha egy 73-os autóbuszra szállnék fel. És ez ilyen ez, ez végtelenül egyszerű, és azt gondolom, hogy akik azt állítják, hogy teljesen mindegy, ha hogy mit csinálunk, azok egyszerűen be akarnak minket csapni. És hát nagyon meg kell néznünk, hogy ki az, akire hallgatunk, és hogy egyáltalán kire érdemes hallgatni. Ez teljesen igaz, de például egyik programon azt hallottam, én, én ezt a vonat példát, nem a villamos vonatot mondtam, hogyha én szolnokig veszek egyet, az a jegy csak szónokra élvényes, akkor hiába szeretnék Debrecenbe vagy bárhova, út közben le szállítani, tehát nem lesz eredményes az a cél elérés, amit én szeretnék, de maga a jegy, ami... De felség mindenképpen eljutsz. Odáig eljutok. És azon kívül att, attól is függ, hogy mondjuk az ütközőn utazol, vagy egy teher vonatnak a rakománya alatt elbújsz nagy ügyesen akkor esetleg eljuthatsz, nem Értem, le. de mivel akkor ugye a legfőbb probléma, sok emberrel, ember beszél, hogy ott láthatjuk az ütények az emberek nagy többsége, ilyen vagy olyan módon lelki életet szeretne élni, ezoterika, vallások nagyon virágoznak, ha belenéz az ember a programajárakba, látja rengeteg út van, rengeteg lehetőség, rengetegen kínálnak különféle tanfolyamokat, önmegolósítási dolgokat, sőt, a napokban valaki jelezte nekem, hogy nem mondom meg, hogy hova jár, de megkérdezte, hogy szerintem nem-e sok-e az a pénz, amit neki fizetni kell ezért a, a folyamatért, mert hát ő, ő, ő nem bírja ezt anyagilag, és még nem tudom hány tanfolyamot kell még elvégezni, hogy eléri a megvilágosodás állapotát. És én megkérdeztem, hogy mit csinál, ő elmondta, hogy ilyen meg olyan jóga folyamatokat, és mondtam, hogy egy fillért ne fizessél, mert ez nem erről szól, hogy mi van azokkal, akik őszintén a saját világukban igyekeznek arra, hogy valahogy kilépjenek a matéozmoss csodájából, lelki életet éljenek, és elkerüljék úgymond ezt a téves vágányokat, zsákutcákat. Szerintem ez olyan kérdés, ami már a kérdés föltevése is azt sugalja, egy olyan gondolkodásmódus sugal, amitől, hát mondjuk úgy, hogy betegek vagyunk mi itt, ilyen ebben a nyugatinak nevezhető kultúrában, azért mondom, nyugati, mert a keleti gondolkodással próbálom szembeállítani, hogy vannak ilyen berögzött elgondolások, hogy ez, ez úgy van minden út Rómába vezet, ezzel kezdte. És ezt ugyan sor senki nem vizsgálta meg ennek a, a, a Valódi valódiságát, sárként. mert ez egy, ez egy ilyen történelmi tapasztalatból keletkezett, mert hogy Rómában volt Akkor nem sok út Pápa nem, hanem, hanem egy, egy, egy korszakban, amikor a kereszténység volt az uralkodó, vagy lett az uralkodó vallásá, és a római katolikus egyház lett a legerősebben, akkor összekapcsolódott erősen a, a, a hatalom az egyházzal, és ilyen értelemben minden út Rómába vezetett, tehát nem lehetett megkerülni az egyházat semmilyen kérdésben. De ez egyáltalán nem arról szól, hogy minden út Rómába vezet valójában, ez csak egy történelmi ténynek vagy egy történelmnek kialakult helyzetnek be vonatkozó megjegyzés. És nem arra vonatkozik, hogy a lelki élet az csak egyetlen egy ponton keresztül haladhat át, és csak akkor érvényes, vagy oda jut. Valahol áttételesen igen, olyan értelemben, hogy ha elvonatkoztatunk mindenfajta elnevezéstől, akkor azért érezzük azt, hogy vannak, van a dolgoknak egy bizonyos fajta, hát mondjuk úgy, hogy tartalma, Tehát bizonyos dolgok azok, azok, azok valószínűleg igazak, más dolgok pedig hát ország. nem. De hogy ez micsoda, ez tulajdonképpen mindannyiunknak ugyanazzal a Kutatással kell rájönnünk, már olyan értelemben, hogy lehet, hogy a elnevezése a módszerünknek különböző, lehet, hogy a maga módszerünk is különböző, mert lehet, hogy nem ugyanazt a dolgot kutatjuk, de egyszer rá kell jönnünk arra, hogy valami az valószínűleg úgy van, vagy nincs úgy. És mondok mondjuk egy nagyon egyszerű dolgot, amiről amiről ö, ö, sokat beszélünk mostanában, ilyen például a karma kérdése. Hogy a karmát nagyon sokáig úgy emlegették, hogy mint, mint valamilyen, mint egy ilyen sorscsapás úgy volt beállítva. Tehát, hogy hú, valakinek karmájával ez borzasztó, és most nekör, ez is karma, és az is karma, és az is karma. De tulajdonképpen, aki egy picit közelebb kerül a kérdéshöz, és ennek az eredeti magyarázatát megismeri, az rá fog inni, hogy nem a karma egy, egy, egy, egy általános törvényszerűségnek a, a elnevezése, mi szerint mindenfajta hatás az ellen hatást vált ki, következménnyel jár, és ez nem csak a fizikai történésekben van így, hanem a finomabb ö, dolgokban is, szellemi dolgokban, az emberek viselkedésében, stb. stb. stb. Tehát... Ö, ha így vizsgáljuk a karmát, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez teljesen mindegy, hogy milyen vallással van, hogy ez most Rómán keresztül, vagy Pekingön keresztül, vagy nem tudom, milyen Telaibban keresztül megy. Ettől függetlenül a karma az egy törvényszerűségről szól. És én ezzel azt akarom mondani, ezt egy példának hoztam föl, ha a lelki életet kutatjuk, akkor ilyenfajta... Hát mondjuk úgy, hogy örök vagy vagy biztos törvényszerűségeknek a fölismerése az, ami, ami fontos. És se kevésbé az, hogy ez pontosan hát milyen fajta színezetű, mondjuk nem tudom, milyen tanítással kapcsolódik. Inkább annak a tanításnak a lényegi mondani valóját kell megértenünk, hogy vajon mi ebben a... mi ebben a, a lényeg, és abból, abból mennyire lehet az igazságot kihámozni, fölismerni. Oké, okay, de én például arra lenni kíváncsi, hogy akár a te van, akár a Márta esetében, ti most már csináltok valamit, egy lelki útat, egy lelki folyamatot végeztek, nem ezzel kezdtétek ti se. Tehát mi van azokkal az emberekkel, milyen útmutatást tanácsot tudnátok adni azok számára, akik a mostani életükben, akár milyen korban is vannak, úgy döntik, hogy elegük van abból, amit eddig csináltak, Szeretnének valami önmegvalósítási, valami lelki folyamatot végezni, hogyan találnak kiutat ebből a sok lehetőségből? Tehát mit válaszol? Hogyan válaszol? Milyen, milyen, milyen, milyen ötlet? Például Márta, te annak idején, amikor elkezdtél ilyenekkel foglalkozni, pontosan én nem tudom, hogy mikor, meg hogyan. Ezt nem is elmondani a, a se, Neked se. <gül> Illet korára betekintett. neked se ez volt egyből a, a eszencia, ez amit most csinálsz, hogy biztos voltak más előtte, más utak. Mégis, ugye a mai nap jön hozzád valaki, hogy lelkéletet szeretnék élni, nem tudom ebben a sok lehetőség közül, hogy melyik a hiteles, melyik a jó, melyiket választom. Te mit tanácsolnál? Hát én természetesen csak azt tudnám tanácsolni, azt az utat, amit magam is keresztül jártam, mert abban az egyben biztos vagyok, azt tudom, hogy abban mit lehet elérni. Az én esetemben arról volt szó, hogy nekem senki nem adott tanácsot kívülről. Én egyszerűen... Különböző könyveket olvastam, és a különböző könyvekből választottam. Nem is választottam, hanem egyszerűen úgy éreztem, hogy itt van valami, ez az, ami nekem kell, és az összes többi nem kell. Tehát nekem volt egy ilyen, nem akarok ilyen nagy szót használni, hogy elhivatás, vagy nem is, nem, nem, nem tudom, hogy milyen szót használjak. Hát elhivatottság nem? Mondjuk, hát legyen, hogy elhivatottság, de még én akkor gyerek voltam, gyakorlatilag 6-7 éves gyerek. És a családban nem volt senki, aki engem vezetett volna. Egy teljesen attól családban nőttem fel, akikett egyáltalán semmi más nem érdekelte, a, a mindennapi létküzdelmeken kívül. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy ha valaki oda jönne hozzám, hogy halvány fogalma sincs, hogy mit csináljunk, csak szeretne valamit csinálni, akkor én ezt nem tudom komolyan venni. Tehát valakinek már, már kell, kell legyen valamiféle, valamiféle ösztönös érzése, hogy mégis milyen úton, mégis jobbra, vagy balra, vagy hogyan, és hogyha már van neki egy, egy bizonyos érdeklődése, legyen az ezotéria vagy akármi, akkor meg tudom neki mondani, hogy onnan hogyan tovább. Hát És ö... mi van akkor például, hogy az ember sok ember találkozik, sok emberrel beszélget, vannak ezoterikus lelki érdeklődései, lehet, hogy már bele is kezdett, mit tudom én, ilyen vagy olyan ezotelikus tanoknak az ismeretébe, de te is látod, hogy az, az egy zsákutca, vagy nem biztos, hogy a legjobb módot választotta, akkor nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik a jó és melyik a rossz, mert uh, a... nem arról van azt, hogy abszolút értelme mi a jó vagy mi a rossz, hanem neki abban az adott pillanatban, abban a szituációban lehet, hogy valami egész más lesz jó mindenkinek. Tehát lehet, hogy egy olyan dologról van szó, amit én nagyon elítélek, vagy helytelennek tartok, és az ő rajta mégis nagyon sokat fog segíteni. Tehát ezt mindig személyfüggően és esetről esetre kell eldönteni. Ez így van. Aztán talán már is többször említettem ebben a műsorokban, hogy nekem például a gyermekkoromban a Bibliában Vörös Sándornak a teljesség felé című írása volt, nem azt mondom, hogy most nem értékelem, de teljesen másképp látom azóta, de akkor nekem azt az, az állandóan bárhol mentem, ott volt velem ez a könyv, vittem, mert mindig olvasgattam, bárhol. Nekem az egy, ez, ez, ez egy betevő falat volt, úgymond a kis lelkecskémnek. Uh -huh. Nekem amit mackó volt, de é, után... Már akkor ide száj volt? Igen, csupor méz, ahol hát vére van téve. Nem, főleg ahogy belesett a reketjésbe, az nagyon imparant, ahogy, ahogy zuhant lefelé és közben verseket költött, miközben lassan belesett a reketjésbe. És az milyen lelki útra térítettél? Hát ez közvetlenül nem térített milyen lelki útra, inkább csak úgy reagálni szerettem volna a gyermekkori élményre valamilyen módon én a Mártával értek egyet, és azt mondám, hogy megint azt mondom, hogy a kérdés mondjuk úgy, hogy rossz, hát természetesen nem rossz a kérdés. Már nem tehát már többé kérdezni. Tehát, ugyanis erre mit lehet válaszolni, ha valaki azt kérdezi, hogy milyen lelkütött válaszol, akkor mivel mivel Annyiféle, ahány ember annyiféleképpen tart a világban valahol, annyiféleképpen viszonyul a, a most bármi, mondjuk, mondjuk gondoljuk el, hogy van egy abszolút igazság. Az életnek van egy igazi értelme, egy abszolút értelme, és ezt kutatjuk. És most erről nem is mondunk többet, mert ezt mindenki más fog rajta érteni, mert mást ismert belőle föl. Lehet, hogy csak nagyon keveset a másikhoz képes. Lehet, hogy valamit annak tart, és később kiderül, hogy tévedett benne. Tehát, tehát most ennek a tartalmára nem is szeretnék, ilyen röviden nem is lehet beszélni, vagy nem is érdemes beszélni. Hanem egyetlen egyet tudsz mondani, hogy hát azt, amit én ismerek, én azt tartom a legjobbnak. Ezt meg tudom osztani veled. De nem tudom megmondani, hogy melyik a legjobb a számodra, mert ehhez valóban azt, amit a Márta mondta, hogy ezt, ezt föl tudja ismerni, hogy ez a számára jelent valamit, vagy nem. Ha például mondom azt, hogy te az nem jó, amit csinálsz szerintem, mert, mert én úgy látom, hogy az nem jó. De azt mondja, de én meg úgy látom, hogy az jó. Érted? Mit tudsz erre mondani? Jó, oké, okay. lehet ö, valakinek úgy segíteni, hogy ha például azért csinál csak valamit, mert hivatból, vagy belevonták, vagy manipulálták, vagy valami, akkor esetleg ö, lehet azt mondani, hogy te figyelj, állj meg, ne folytasd, gondold végig, hogy mit csinálsz. Tudod? Ugyanúgy, mint ha valaki mondjuk, mit tudom én, narkózik, vagy iszik, akkor mondhatják neki azt a barátot, hogy tehát próbálj, állj meg egy picit, ez hova vezet. Tudod? Persze, hogy akkor, amikor iszol, akkor úgy érzed, hogy jó, de utána gond, gondoltad Igen, igen, igazatok van, jó rendben van. Elképzelte, hogy valaki, aki azt mondja, hogy már hogy a következő tanféle, mert megint kell 100.000 forintot fizetnem, és izé, és akkor még nem világosodtam meg, azt mondja, hogy te én nem, én nekem olyan rossz érzésem nem hogy te rossz úton jársz. Téged most becsapnak. Őszintén ez a véleményem. Nem tudom jobban megítélni, mert nem vagyok benne, de hát ez a véleményem. De nem mondhatom meg neked, hogy mi a helyes út, csak egyet mondhatnék, mint Jézus, hogy kövess engem, és akkor meglátod, vagy kövess valakit, akit én követek mondjuk. Így mondhatnám inkább, de is ez ugyanaz abból a szempontból, hogyha ha én azt mondom, hogy kövessd azt, akit követ, követek én, amit a jónak látok, akkor gyakorlatilag az én példám lesz ebben a kérdésben az első, legalábbis az kezdetben a legfontosabb a másik számára. Úgyhogy ezért erre a kérdésre nem lehet egyenesen válaszolni, hogy jó, hát kérem szépen ez és ez a dolog, ez tiszta, többi meg Ez két gondolat, amit mondtál. Az első esetben engem, illetve, bocsánat, úgy mondom, nekem sokszor olyan lelki dilemmát okoz, hogy a, az a felelősség a szavaimnak, vagy a gondolataimnak, amit közlek másokkal, hogy valójában tényleg az mennyire segítség nekik, nem az, hogy megzavarom őket egy lelki fejlődési periódusban, hogy valójában segítek-e, és nagyon érdekes mondjuk az első esetben, amikor fizetni kellett, Ebben a, az illető, hát akkor megkérdeztem, hogy mégis mit csinál, meg hogyan, meg egyebek miért kell itt ilyen komoly összegeket fizetni, akkor elmondta, hogy ő különféle mantrákat kap egy úgymond lelki vezetőtől, és akkor amikor elolvastam én, egyből visszaírtam neki, hogy hát ezért egy fillért ne adjál, mert ez bárki számára ingyenes a világ bármely részén, tehát ez, ez, ez nem, nem kell fizetnie. Ilyen dolgok. A másik érdekes, ez amit említett, így, ez a Jézusi, ugye kövess engem, hogy mennyire fontos, és talán szerintem az én véleményem az, hogy itt van a, a, a méz eldugva, ugye a Mici esetleg, aki <gül> fejlődni akar ilyen lelki területeken hogy tényleg, hogy ha az ember, és az teljesen mindegy, hogy milyen vallást követ bizonyos értelemben, Már ismerek keresztényeket, zsidó, muzli, meg egyéb embereket, tehát különféle vallású embereket, akik nem sokat beszélnek, tehát nem meggyőzés. A hitüket ismertetik, de a saját személyes életük, ez egy olyan példamutatást ad, hogy az embereknek, akik őt követik, vagy elismerik, vagy emiatt csatlakoztak ahhoz a lelki, vagy vallási irányzathoz, vagy önmegvalósításhoz, az volt a fő domináns, hogy látták, hogy az az ember hogyan éli meg a hitét. Okay. Biztos, ez nagyon fontos. Ugyanakkor azt mondom, hogy még ez sem mindig elegendő. Biztos, vannak emberek, akik nagyon kellemesek, nagyon szépen viselkednek, tehát örömvel együtt lenni. De tulajdonképpen nem biztos, hogy valahova tartanak, hanem csak jó emberek, illetve pontosabban nem biztos, hogy te, aki vele vagy, képes vagy ugyanazt a dolgot átvenni, ami miatt ő olyanná vált. Tehát mondjuk, hogy ő valóban egy értékes lelki úton járva megváltozott de egy jó emberé vált, aki erről nem beszél, nem tanító, nem mizé, hanem egyszerűen egy jó ember, és ennek a jóságát látod. Például mondok egy nagyon egyszerű dolgot. Azt látod, hogy mondjuk mindenkivel nagyon kedves, mindenkire elmosolyog, mindenki van egy jó szava, és ez annyira kellemes, hogy ezt utánzod. Azt mondja, hogy jaj, de jó, én is ilyen akarok lenni. Te is próbálsz mindenkire mosolyogni, de ő azért mosolyog, és azért tartós és hiteles az ő dolga, mondjuk, mert van egy nagyon mély belső megvalósítás, hogy mindannyian lelkek vagyunk, és ugyanannak az Istennek vagyunk a, a, a gyermekei, és, és ezért mindenkit a rokonának, a barátjának, a testvérének lát, minden élőlényt. Tehát egy nagyon erős, spirituális látásmódban mögöttem. De én csak én azt látom, hogy ő iszonyú kedves mindenki és segít, és azt mondja, hogy én is ilyen szeretnék lenni, és úgy, mint ahogyan nyerjünk barátokat és győzzünk meg másokat, címűen Délkornik könyvnek a leírás alapján, én is elkezdek mosolyogni, és mindenkihez van egy jó szava és a többi, azért, hogy velem kedvesek legyenek. De én nem látom őket se léleknek, se semminek, én csak azt látom, hogy ha rám mosolyognak, akkor jól érzem magam, és ez nekem jó. És ez egyetlen spirituális út, hanem ez egy ilyen egy kellemes élet, aminek a végén ö, lesz egy kérdés, hogy na és mit kezdtél az életeddel, ért valamire jutottál? ó, oh, igen, mindenki nagyon kedves volt velem. Tehát élvezted a mások kedvességét. Hát igen, nagyon jó volt. És tettél is értük valamit? Hát ő izé, mit tudom én, vagy csinál, vagy megértettél valamit arról, mire való az élet. Hát, hogy mosolyogjunk, hogy nekünk kellemes legyen. És akkor kiderül, nem erre való, de ez valószínűleg hamarabb ki fog derülni, egy konfliktus helyzet sokkal jobban ki fogja ezt hozni. Akkor hol a határ? Egy ilyen a menedzser fejlődés, hát meg Hát, hogy, a lelki... ott, hogy nem, ezt a, nem ezt a szubjektív hatást kell elsősorban figyelni, pedig tulajdonképpen ez hat a leggyorsabban és a leghatásosabban, hanem egy kicsit mögé kell nézni annak, hogy mi a tartalma, és én azt a lelki tanítást, üzenetet, mennyire vagyok képes én magam is ö, gyakorolni, vagy, vagy hogy tudok a közelébe férkőzni ez lehetséges a számomra egyáltalán. A mai világban sokak számára, rágában, és akikkel én, én beszélek, sok olyan embert ismerek, aki nagy probléma, tehát ebben a lelki keresem területen, ugye ezt olvashatjuk például a Bhagat Gita-ban is, amikor Krishna arról beszél, hogy oly sokféle ember van, akit láthatunk a mai világban, és különféle úgymond csodákra képes nagyon nagy spirituális kisugárzása van, az emberek csak ránéznek, vagy közelbe kerülnek, már elolvadnak, és teljesen hatalmas nagy szentként, majdnem, hogy isteni inkarnációként követik. Pedig ahogy Krisztus mondja a Bhagat de más szentírásokban is olvashatjuk, főleg a Márta erről biztos sokat tud mondani, mert ő nagyon járatos ezekben, hogy ezek csak bizonyos fajta misztikus képességek, vagy a lelki úton, egy szintnek az elérése, ami igaz, hogy magasabb, mint az átlagnak, de még ez sem. De ez mégis nagyon úgymond megpörgeti az embereket, és azt hiszik, hogy valójában ez, ez, az, ez az igazi, mert ez az ember olyan csinál gyakorlatba is, ami úgymond a csodákkal határos, és ezért imádják. itt kellene alapvetően megkülönböztetés tenni, hogy akkor mi a lelki út és mi nem az? Ez, amit mondasz, hogy ilyen csodálatos kisugárzása van, és mindenki álmodozva nézi, és, és, és, és csodálja őt. Ez nagyon valószínű, hogy nem lelki. Nagyon valószínű, hogy az illetőnek van egy bizonyos karizmája, de hát ezt meg kell álpítanunk, hogy a karizma, meg a lélek, az nyolc különböző dolog. Tehát, hogyha valaki azzal operál, hogy mondjuk képes felepelkedni a földről, és ezt a levitációnak nevezett jelenséget neked bemutatja, és hasra esel, hogy fú, hát ez, ez biztosan, ez, ez minimum egy, egy isteni avatár kell legyen, mert egy közösséges ember erre nem képes, akkor nagyon valószínűséggel ez zsákutca lesz. De csak azért, mert én föl tudok emelni 20 kilót, a másik ember föl 100 kilót, a harmadik ember föl ezer 1000 kilót, ezek ilyen mennyiségi dolgok, és nem minőségi dolgok. Tehát a lelki kezdődik, hogy először is valamiféle minőségi változást eredményez az életedben, nem pedig mennyiségit. A második az, hogy megnézed, hogy a célja, hova vezet ez a célja. Tehát ha neked ez a célod, hogy nagyon boldog, nyugodt és elégedett akarsz lenni, azt meg lehet valósítani a Földön, kövösen rövid távon, ennek szintén semmi a lelkihez. Tehát ha valaki elmagyarázza neked, hogy milyen sugárzások vannak, és neked hogyan kell elhelyezned az ágyadat a hálószobában ahhoz, hogy nagyon jól aludjál, ez egy csodálatos dolog, helyezd el úgy az ágyadat, csak ennek megint csak semmi közed, nincsen lelkihez. A harmadik dolog, hogyha pénzt kérnek, akkor az ember először is legyen nagyon óvatos. Mert a tanításért pénzt kérni, az nem egy, nem egy rendes dolog. Ami engem illetén a tanítást mindig ingyen kaptam, és természetesen tartom, hogy ingyen adom tovább. Most az egy másik dolog, hogyha látom, hogy egy intézménynek a fenntartásához, hát mégis van szükség anyagi eszközökre, nem azt mondom, hogy ezt nem lehet valamilyen anyagi támogatást adni, de ha valaki azt mondja neked, hogy adok neked egy mantrát 100 ezer forintért, hát én csak azt tudok mondani, hogy messze-messze kerülj el az ilyen úgynevezett tanítókat. itt a körödását a Keresem a Lelki Utam címmel, és szeretném kedves hallgatóimat megkérni, hogyha saját tapasztalati élményeik, vagy taláncsaik vannak ezzel kapcsolatban, akkor osszák meg velünk, és a többi hallgatókkal hívhatók vagyunk a 4890999-es telefonszámon, illetve a 0630 228 98 -00 számon. Itt a szünetben a Mártával nagyon érdekes dolgokról beszéltünk, és még erre visszatérnék, mert ugye szó volt róla, hogy fizetni a különféle mantrákért, és én nem értem, hogy 50 ezer forintot kellett fizetni egy omsíváján a mantráért, mantrájára, hogy bármilyen írásban, vagy bárhonnan más embertől ingyen is megkaphatja. Így most tőlem. És, és így akkor <gül> most, most lehet küldeni ide a pénzt. És, <gül> én és, és, azért, és mondtam, hogy a a beavatást többen jár, de azért pénzed. És állít. én nem üdvözlöm a Mártának, hogy tulajdonképpen ennek... Ennek egy, egy, egy pozitív eredménye lehet annak számára, akik fizet, mert a lelki állapotát stabilál. Te És erre a mátra mondta a következőket, hogy? Hát ezt mondtam, hogy nem a lelki állapota lesz neki jobb, hanem az elméjének az állapota. Ugyanis itt nagyon éles különbséget kell tennünk a lélek és az elme között. Hát a léleknek egészen más igényei és más szükségletei vannak, amelyek, amelyek nem hozhatók kapcsolatba földi úgynevezett eredményekkel. Tehát, hogyha valaki egyszerűen csak boldog, mert nagyon gazdag vagy valami ilyesmi, annak akkor nem a lélekről van szó, hanem az elméről. Tehát az azt jelenti, hogy nem minden esetben a belső lelki béke stabilitás az ugyanaz, mint a lelki béke, vagy lelki stabilitás? A magyar nyelvben teljesen össze-vissza használjuk ezeket a szavakat, hogy lélek, szellem, belső élet, psziché, bráuma, akármi teljesen össze használjuk, úgyhogy legjobb lenne, mielőtt egy ilyen beszélgetésbe bonyolódunk, hogy pontosan lefektetjük, hogy milyen szó alatt mit értünk. Mert a magyar nyelv tényleg képes arra, hogy azt mondja, hogy a belső béke és ezzel azt egyszerűen csak azt ért, hogy valaki most nagyon nyugodt, mert éppen nem zaklatja senkik. Hát egyébként nem csak a magyar, hanem én azt hiszem az összes nyugati nyelv ezzel, küzd ezzel a problémával, mert, mert filozófikus megközelítése a vizsgálatának, tulajdonképpen ezen a szinten ez a nyugati világban nem terjedt el. Ez egy kifejezetten első az indiai kultúrának, a régi védikus kultúrának a sajátossága, hogy egyszerűen nagyon fontos alapvető dolgoknak megfelelő nevet aztának egyébként a világon így is terjedt el, és valószínűleg ezek a kifejezések, amik aztán a görögön keresztül eljuthattak nyugat, nyugati hát, gondolkodásba, azok valamikor kapcsolódtak is fogalmileg, de, de a kereszténység elterjedésével ezek háttérbe szorultak, tehát nem filozófikus, hanem hit alapú megközelítése volt a dolgoknak, amire elben nem lehet kifogást emelni ellenne, hisz egy, egy mély, erős hit és bizalom Istenben az meghozza, hogyha ez őszinte, és valóban Isten felé irányul, és valóban önzetlen, akkor pont az ember szívén keresztül ad mondjuk még egy ilyen kifogó fogalmat, hogy egy, de mindenki érzi, hogy min keresztül, A igazságot meg tudja mutatni. Ezt ez számos írásban, így már látod, amit a Borgítámban is van, hogy, a, hogy a, a, a Isten a, a, az őszinte tiszta hívét a szívén keresztül világosítja meg. Tehát nem egy iskolában tanult ö, leckének a visszamondása az érdekes, és ezért a teológia és filozófia, mint tudomány másodlagos ahhoz képest, hogy filozófus szemével vizsgáljuk a világot ne okoskodjunk, hanem, hanem olyan elemző, vagy megfigyelő módon álljunk a dolgokhoz, hogy próbáljuk a dolgnak a lényegét megérteni. Lehet, hogy ezt nem függd, hogy szavakba önteni. És amikor rádöbbennünk, vagy ráismerünk valamilyen igazságra, a, mondjuk részigazságra, akkor is annak a valóságosságát ismerjük föl, mint említettem mondjuk a karmát, vagy említhetjük például a lélek, nem anyagi, mi volt? Tehát az, hogy az életünk, az valóban valójában nem az anyagból származik, hanem, hanem, hanem transzentális, nem anyagi a forrás. Az abszolút világhoz tartozik, Istenhöz tartozik. Vagy észrevenni azt, hogy mondjuk az Isteni gondviselés, hogy Isten az jelen van mindenben. Ezek, ezek olyan dolgok, amit, amit nem lehet megtanulni, lehet róla tanulni, de fölismerni nem lehet, csak akkor, hogyha, hogyha valaki követi azt a fajta tulajdonképpen nem bonyolul, de mégis az ember számára nem mindig követhető hát önmegvalósítási hútat, ami megengedi azt, hogy, hogy fölismerd ezeket. Például, ha kap egy ilyen mantrát egy beavatásban, és ennek nem beavatás pénzért nem fog működni, hanem valamit adni kell érte egyébként, hiszen nem működik a tanítványnak, az életét kell adnia a tanítója számára, át kell adnia magát, ahhoz, hogy a, hozzá tudjon férni ahhoz a lelki kincshöz, amit, amit a tanítóját át tudni. De a tanítónak meg képesnek kell lennie a saját példájával, elsősorban a példájával arra, hogy ezt a fajta ö, kincset meg tudja mutatni. Ez egy dolog beszélni róla, egy dolog egy ceremónia keretében valamit esetleg megkapni, és most hadd mondjak így, egy nyilván mi csak most ilyen indiai példát mondtam vagy ilyen mantrákat, ami lehet buddhista, vagy, vagy hindú. De hát van, van ilyen beavatás, például a kereszténység volt, van például a bérmálkozás, ami, ami egy tipikus beavatási szertartás volt valaha. Ezen nem, ma egy szokássá vált, és, és az emberek nagyon-nagyon kevés érzik hát azt, hogy bárhova beavatták volna, és valószínűleg, hogy kiszolgáltatják, ezt is úgy, mond, úgy mondjuk kiszolgáltatnak egy szentséget, tehát egyfajta ilyen rituális cselekedetként élik meg, ami hát Istennek bizonyára nagyon tetszik, mert, mert ennek így kell lennie, de tulajdonképpen annak az igazi mély tartalmát valószínűleg nagyon kevesen ö, élik meg. Én még egy pillanatról visszatérnék arra, amit a Márta elkezdett, ez a <kül> ismertetés, hogy most tisztázni alapfogalmakat, hogy tulajdonképpen nagyon nagy felelőssége azoknak az embereknek, akik például ugye fordítanak. Mert ugye például, ha vesszük a Bhagat amit amit úgy, úgy, úgy, úgy van már eleve a címlapon is, hogy az eredeti Bhagat Gita, és belelapozunk ott az elején, az író már panaszkodik, hogy őtől az Egyesült Államokban egy hölgy kért egy ajánlást, egy magad hitára, és igazából ő azt mondta, hogy nem tud ajánlani, mert hogy igaz, hogy rengeteg kiadás, rengeteg fordítás van, de egyiket sem tartott a hitelesnek. És ugye talán itt, ahogy belegondolunk, elég nagy felelőssége van azoknak, akik fordítanak, hogy egyáltalán tisztában vannak, azzal, hogy, hogy azok a szavak, azok a filozófiai tételek, gondolatok, azok valójában egy másik kultúrából átültetve, egy saját, mondjuk egy keleti kultúrából, egy 5000 évvel írt, ezelőtt írt ír írás, akkori kultúrának a... A, a szavai, vagy a stílusa egy mostani európai kultúrának a szavai stílusára át tud hát ez egy nagyon komoly felelősség, és ez ne, ne, nem csak mondjuk a, a baltikita, hanem mondjuk a, a esetleg még a Biblia, vagy a Korán, vagy bármilyen más szentkönyvvel kapcsolatban is nagyon nagy felelősség, hiszen sokszor olvashatjuk azt, hogy, hogy például már a Vatikánban is rengetegen követelik, meg mondják, meg feszedik ezt a témát, hogy új értelmezéseket kéne adni Bizonyos fordításoknak mert nem biztos, hogy úgy van az helyesen lefordítva, hogy le van fordítva. Ez kicsit nagyon nehéz. Minél régebbi egy írás, annál nehezebb bátorszínvának a tartalmát pontosan a mai nyelvre. Hát néha olvasunk is olyan úgynevezett fordításokat, ahol, ahol tíz 8 nyolcat meghagytak az eredeti szanszkrit nyelven ami hát úgy néz ki, mintha a fordító véletlenül elfelejtette volna ezeket lefordítani. Ez az egyik dolog, a másik dolog az értelmezésnek is megvannak a veszélyei, mert hát éppen a kereszténység az a vallás, amely az évszázadok folyamán minden egyes zsinaton keresztül értelmezésre került. És már annyi féleképpen is van értelmezve, hogy jelen pillanatban fogalmuk sincs arra, hogy Jézus tulajdonképpen mit tanított. Engem az érdekelne, mert nem csak engem másokat is, mert hát sok embernek gondja, gondja ez, úgymond szellemi gondja, hogy, hogy amikor például csak a Badgitában Kriszna azt mondja, hogy e, időről, időre, időről időre megjelenik ő a világban, a földön, hogy a vallás elveit visszaállítsa, mert elfertőltek el, el, a vallás elvei. Most a vallás elvei, amikor ilyenről beszélünk, hogy egy régi kultúrának a lelki tanításait átültetjük, egy modern kor saját sos közegébe, hogy akkor ugye beszélünk, milyen nehéz ez. Hogy nem ilyenkor feldülnek el a vallás elvei? A legnagyobb jó akarat meg igyekezett mellett is? Tehát tudjuk mi prezentálni hitelesen, irodalmi szinten? Szerintem ez úgy van, hogy hiteles ember hitelesen prezentál. Ezzel persze a problémát most nem oldottuk meg. Csak egy újabb. <gül> e, igen, de például a következőre gondolok. Mondjuk valaki valamikor tanított, és ezt leírták. Amikor ő tanított, és egyik a bagavad gitát, ott van az új szövetség. De bármelyik írás, az 90%-ban arról szól, hogy valaki beszélget valakivel, és különböző kérdéseket megtárgyalna. És az egyik az kérdez, a másik pedig, pedig mond, és az, aki mond, az vagy egy nagy tanító vagy akár maga Isten, vagy Isten szó rajta keresztül, vagy valami. És aztán ezt leírják. De akkor, amikor, amikor ez elhangzott, akkor ez nem volt leírva. És ezért... Mint ahogy a rögzítés is mutatja, kérdéseket tettek föl, és megtárgyalták ezt a kérdést, és esetleg nagyon sokszor megtárgyalták, mint hogy például Jézus a tanítványaival, hol itt beszélgetett, hol ott reggel a nem tudom én, milyen fal a teste valahol, a tópartján a tó partján, nem tudom én, és akkor mindig beszélgettek, és így egy egyszerű kérdést, amit, amit utána, amikor leírnak, nagyon egyszerűnek hangzik, mert mert eszenciálisan arról van szó, hogy mondjuk, mit tudom, én mindenki, mondjuk lélek, érted? Vagy mindenki Isten gyermeke, vagy fia, vagy hasonló valami, mondjunk egy, egy állítást, nem feltétlenül most a Bibliára mondom, hanem, hanem egy, ilyen, egy ilyen lelki kielentést. E mögött a gyakorlatban az volt, hogy, hogy valakinek volt ez a fölismerése, vagy, vagy egy bizonyossága, és ezt a bizonyosságot meg osztani a másikkal, és a tanítvány eljutott oda, hogy ezt, ez, ez a számára is megnyilvánult, meg megvilágosodott, úgymond, és aztán leírta, hogy a tanítója mit mondott neki. De amikor leírta, akkor már nem írta le azt a 20 éven keresztül folyó mindennapi együttlétet, beszélgetést, szolgálatot, együttélést, aminek során tulajdonképpen föl tudta ismerni a dolgokat, hanem csak azt írta le, hogy hát a lélek, mit tudom én, örök, mondjuk. Most már nagyon leegyszerűsíti a dolgot. És ma ezt ugyanúgy igényli azt, hogy valaki ezt megmagyarázza, mert ezt a kijelentést el lehet fogadni, de hogy mi az, hogy örök, az szintén, hogy száz évig, ezer évig él, hogy hogyan örök, hogyan nem örök, ugye? Tehát millió kérdés rögtön föl fog merülni, és ha örök, akkor mi van azzal, hogy most én szenvedek, hogy mindig szenvedni fogok, rengeteg kérdés fölmerül. A következő húsz évet azzal fogjuk tölteni, hogy ezeken a kérdéseken meditálunk, hogy vajon ennek mi a megoldása. És hát régen ez így is működött, a tanítvány elszögödött valakihoz, aki, aki láthatóan és elismerten ö, ö, elmélyült a dolgokba, és, és mély megértésre tett szert, és próbált tőle tanulni, és kérdéseket tett föl, és sok-sok-sok éven keresztül kérdezgette, valami módon szolgálta őt, hogy, hogy együtt lehessen vele, hogy, hogy az együttlétből megértse, hogy az hogyan csinál meg dolgokat, hogyan állókhoz, hogy meg tudja ezt tanulni, feladatokat kér tőle, hogy, hogy a saját életébe is ezt, ezt be tudja vinni, és ilyen módon egyszer maga is rájött arra, hogy amit a tanítom mond, azt most már kezdem fölismerni, hogy az úgy van. Úgyhogy az írásoktól nem lehet elválasztani sem a kommentárjaikat, sem pedig azokat a személyeket, akik ennek az eszenciáját megvalósítva ö, ma is tudnak tanítani. De hogy ez, hogy ez jelen van-e vagy sem, ez borzasztóan nehéz olyan értelemben ellenőrizni, hogy csak akkor jöhetsz rá, hogyha elkezded vizsgálni. Mondjuk maguk a védikus írások ebből a szempontból a jellegüknél ugye mert nem egy történelmi ö, vallásnak a leírásáról van szó, tehát nem azt mondják, hogy ekkor és ekkor így döntöttek, vagy az igazság, hanem már egy ilyen filozofikus gondolkodás tükrözi. azt mondja, hogy három dolognak guru, sászra szadó, jelen kell lennie ahhoz, hogy az is, igazságnak a minőségét fel tud ismerni. Sászra maga az írás, ahol rögzítve vannak ezek a fontos gondolatok, és ennek hitelesnek kell lennie, tehát elismertnek lennie évszázadok, évezredek alatt gyakorlatilag a lelki élet megbízható elői mind hitelesnek ismerték el. Aztán kell, hogy legyen valaki, aki ezt a személyében képviseli, és tudsz tőle tanulni, ez a guru, aki képes ezt neked megvilágítani a napi gyakorlatban, és kell legyen egy harmadik tényező, amit szaduknak neveznek, a mondható is, hogy a, a szentek, vagy a, a lelki embereknek az a közössége, akik ö, a saját ö, megértésük, fölismerésük alapján azt tudják mondani, hogy igen, ez a guru. Ez megfelelő. Ez az írás. Korrekt. Tehát ennek összhangba kell lennie. Ennél többet nem tudunk tenni. Ö, ezzel együtt is előfordulhat, hogy például valakinek úgy érzi, hogy ez mind jelen van, mert, mert beléptem egy, egy bizonyos helyre, egy bizonyos, nem tudom, milyen, valamilyen szervezetbe, és ott van egy kívül tanító, és ott vannak írások, és akik ott vannak a szerzők, ott azt mondják, hogy ez mind jó. Látszólag jelen van minden. Ez, ez csak, e, itt még van egy tényező, a tény, józan eszünk. Azt, hogy mondjuk, ezek a dolgok valóban lehetségesek, vagy pedig itt a nagyon erős hittel próbálunk ö, tulajdonképpen reménytelen elmondásos dolgokat ö, tehát áthidalni, és egyszerűen ö, egy erős manipuláció hatás alatt gondolkodom. Ez a józan ész, ez Nem ez a józan ész információ, az, amit mondtál, látszik, hogy nekem ma nap ezek a szavakon való lovagolás ö, lesz a fő területen. Van egy könyv, magyarul is megjelent, a Sri Isopanisát. Ez két részből áll egy régi védikus írásból, a végén pedig egy Tökletes Kérdések, tökéletes Válaszok című beszélgetés, amelyben egy Bob nevű fiatal ember, propáta egy lelki beszélget, és ott fe, beszélgetnek arról, hogy, hogy egyszer mondja, hogy, hogy a hiteles lelki tanítommesterről, meg a, a, a, olyan személyek a hamis gurukról. És akkor próbáld azt mondja rá, hát o -o -o, nincs is olyan, olyan gurú, Mert hát ha hamis, akkor nem lehet gurú. Tehát most hiteles vagy nem hiteles egy lelki tanító. Tehát, hogy, hogy itt most megint, megint csak a szavakat nézzük. Egy törekvő, egy kezdő ember, ugye te egy szépen felsoroltad, milyen kritériumai lehetőségekre kell itt vizsgálni, meg egyebeket. Hogy miből tudja meg tényleg az, hogy hiteles? az a lelki mester. Egyáltalán kell -e hitelesnek nevezni, mert hogyha nem hiteles, akkor nem lelkitanító mester. Hiszen mi van, ha nincs lehetősége a mindennapi életben olyan időtartalma, mennyiségben kapcsolatban tartani vele, ami alapján ezt megismerheti? Hát igen, ez még bonyolultabb, mert még a tanítványnak is hitelesnek kell lennie. Hát úgy érzem, hogy van még egy ötödik tényező is, azon kívül, amiket elmondtál, amiket hát többféleképpen mondhatjuk úgy, hogy a szent lélek, vagy mondhatjuk, hogy a szívbe úr, vagy a belső hang, vagy akárhogyan nevezhetjük, ennek is még összhangban kell lenni az előző négyel. És ez az ötödik tényező, viszont bárhol, és bármikor jelen van a lélekkel együtt, mert ez a, ez a belső hang, vagy a felső lélek, állandóan együtt van a lélekkel, és soha nem hagyja el egy pillanatra semmit. teljesen igazad van, de pont azért, mert az ember ezt a belső hangot ugyanúgy keveri azokkal a hangokkal, amik nem, a, nem az isteni sugallat, nem a, a, a mély lelki fakadó üzenetnek a, a hangja, hanem a, hanem a vágyainknak a megfogalmazott, az elménkből származó impulzusok, instrukciók, ezeket sokszor ugyanolyannak halljuk. Tehát csináld ezt, ez nagyon jó, ezt kell csinálod, mert és nem biztos, hogy meg tudja különböztetni, ezért van szükség a külső segítségre, az a kontrollra tulajdonképpen, hiszen a járatlan ember következőképpen áll a dolghoz. ér ha neki ugyanúgy, ugyanúgy megszólal a belső hang, és igazából érzi, hogy mi a jó és mi a rossz, de vannak elvárásai, és amit el akar érni, ami egy anyagi dolog. Mondjuk azt szeretne, hogy őt mindenki mondjuk tisztelje, vagy egy bizonyos körben el legyen fogadva, vagy meg tudjon élni, úgy tudom én. és ezért úgy dönt, hogy úgy, úgy érzi, hogy ez a mondjuk közösség, vagy út, ez neki erre alkalmas. És ez merőben materista cél. És ez az elméje azt mondja, hogy igen, itt nagyon jó helyed van, mert itt látod, szeretnek, itt kapsz enni, itt nagyon könnyen fogsz boldogulni, ezek az emberek elfogadtak, stb. stb. Ez nem spirituális gondolat, ez, ez, ez egyszerűen egy, egy anyagi föltétel. De ezt járatlan emberként nem tudja megkülönböztetni attól a hangtól, hogy jó úton jársz, vagy nem jársz jó úton. És amikor már esetleg mégsem jár olyan jó úton, mert mondjuk valami diszonancia tapasztal mondjuk a közösségen belül, például mondjuk azt tapasztal, hogy valami hogy kihasználják. De azt mondja, hogy nem, ez ez ez, ez, ez, ez, ez, ez, tehát van egy rossz érzésem, de ez egy gonoszság bennem, mondjuk, ha nem tudom én mi, mi kritika, és ezt el kell nyomnom, és stb. stb. stb. Ez csak egy külső segítség tudja ö, megoldani a számunkra, tehát világossá tenni, hogy miről van szó, mert az ő belevetett bizalom az, ami, ami hát ebből a dilemmából ki tud lenníteni, mert ő másképp látja a helyzetet, és az ő számára nem befolyásoló tényező, hogy mi mit akarunk. Tehát, hogy egy, mondjuk egy, egy adott közösségen belül mi akarunk-e érvényesülni, vagy sem. Hát ez nagyon rossz ilyen értelemben természetesen, mert ez azt is jelenti, hogy igazából, és van még egy hatodik tény az, amikor ezt meg kell neveznünk, és ez pedig nem más, mint maga az a kegy, vagy isteni, hát, jóváhagyás, mondjuk úgy, hogy isteni kegy, hogy, hogy közelébe kerülhetünk az igazságnak. És ez pedig igazából csak úgy lehet, hogy mondjam, mondjuk úgy kieszközölni, hogyha az ember őszinte keresőként ő, valami őszinte megnyilvánulást, szolgálatot tesz azok felé, akik ezt az igazságot próbálják képviselni. Ez fogja őt oda eljutatni, hogy, hogy bizonyítja az ő kereső, mi volt. és Isten megrendezi a számára, hogy előbb, vagy utóbb, eléri azt a helyzetet, hogy a megfelelő helyet megtalálja. Hát ezt már aztán végképp nem lehet úgy mondja tanítani, és elmondani, hogy ez pontosan melyik, mert abból a pozícióból, hogy most mi vagyunk, mi csak durva ítéletet tudnánk hozni. Hát azt hiszem, ez egy gyönyörű végszó, gyönyörű gondolatokat hallgattunk és reméljük, hogy kedves hallgatóinknak is sok hasznos információt most nem tudom, hogy... adott, a Krétakőradását hallották, keresem a lelki utam címmel, ebből tulajdonképpen azért el kell árulnom, hogy egy sorozatot szeretnénk ö, készíteni, mert ez a téma ugye hát láthatjuk, hogy itt a megoldások helyett legalább száz újabb ö, más lehetőség derült föl, hogy mi milyen szempontokat, milyen dolgokat kell figyelembe venni, amik tényleg nagyon fontosak minden ember számára. Köszönjük, hogy hallgatták a adásunkat, legközelebb két hét múlva jelentkezik a Krétakör, most pedig a Góvinda konyhája műsora következik, nem menjenek sehova, ha nagyon finom, izletes ételeket szeretnének hallani és elkészíteni. Köszönjük szépen, viszont hallásra.